doina dreptei celui prea înalt. Doamne îți mulțumim fiindcă sufletele noastre, înțelepciunea fecioarelor care au camdelele inimilor aprinse de dor le dat. Doamne, îți mulțumim fiindcă în porțile inimilor noastre cu dor ca dreptul Simeon. Venirea ta am așteptat. Doamne, îți mulțumim fiindcă în brațele gândurilor noastre, mai ca precurat, în scutece de dor te a așezat. Doamne, îți mulțumim fiindcă de slava ta și cu dorul tău, până în măduva oaselor noastre, ne-ai cutremurat. Doamne, îți mulțumim fiindcă după cuvântul tău, în pacea ta, ne-ai slobozit și ne-ai bucurat. Doamne, îți mulțumim fiindcă mântuirea ta. Ca o mireasă, plină de dor, în fața altarului inimii noastre a stat și ne-ai binecuvântat. Doamne, îți mulțumim fiindcă ești lumina lumii spre descoperirea neamurilor și ca o făclie, cerul sufletelor noastre l-ai luminat. Doamne, îți mulțumim fiindcă slava poporului creștin a noului Israel prin venirea ta cu dora întemeiat, Căci aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Doamne, îți mulțumim, fiindcă toate gândurile din inimile noastre la cerul tău de foc a înățat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă harul Duhului Sfânt ca un scut de foc neapărat. Lacrima pentru schimbarea dreptei celui prea înalt. Doamne, Iisăristoase, cel care ești dreapta celui prea înalt, și ca să schimbi cum până la dreptății, ca fiul al omului în lume ai venit, poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii în Dumnezeirii le-ai rostit, sfințile tainele le întocmit, cu lacrimi de sânge te rugat pentru cei ce Tatăl ceresc ți-a dat, când cu jertfa ta pe cruce neamul tău cel sfânt și preoțesc la ai întemeiat.